Not a tears doesn't really todos, benvidos a unha nova edición de Radio Gal Hoje temos un programa moi especial. Estad atentos. Na sección de actualidade falaremos de ciencia no colegio. Si, sí, Paula, e despois teremos un pequeno debate sobre a violencia de género. E, para rematar unhas recomendacións literarias e musicais. Pois comezamos o programa. estivo adicado á ciencia. En o noso cole realizamos un montón de experimentos. A continuación, imos vos a describir algúns deles. Como meter un ovo cocido nunha botella de vidrio Material, unha botella de vidrio, unha bo cocido, pa, un papel con mechero ou cerillas e nada máis. O proceso é coller o bo cocido, poñer arder un papel con mechero e despois, como non colle, o bo cocido mete o so papel e o ovo bo poñelo na boca da botella cai para baixo. A explicación é que a botella quedase sen oxígeno, entonces absorbe o bo para dentro. Vela máis a auga. Materiais: a auga, un recipiente transparente para que se vexa o líquido, colorante, unha vela e algo para encendela. O proceso: Primeiro pegamos a vela ao recipiente. Despois botamos a auga. Despois botamos o colorante. Despois acendemos a vela. E despois poñemos o vaso por encima da vela. Explicación: A vela págase porque o lume necesita oxígeno, Entón a auga entra para dentro do vaso, xa que alí disminúe moita presión. O seguinte experimento chama-se a fonte. Materiais que necesitamos, unha botella de plástico, unha paliña, silicona, un globo, auga, colorante e un recipiente. O proceso é collemos unha botella de plástico e facecémoslle un burato. Despois metemos a paliña e sellamos todo con silicona. Intervimos e collemos a botella de plástico e devotámoslle auga e despois poñemos o recipiente e a auga votámoslle un pouco de colorante para que se vexe o proceso. Despois collemos o globo, inflámolo e poñámmoslo na boca da botella e así a auga sará po recipiente. Isto pasa porque o aire do globo ocupa un lugar e fai que a auga se desplace pola palliña hasta o recipiente. Este experimento chámase a vela co aire. Necesitamos vaso de cristal, unha vela, un recipiente e un mechero. Primeiro pegamos a vela no recipiente, despós encendémola e despois poñemos o vaso encima. O que sucede é que a vela se apaga, porque oxígeno acabase porque o lume necesita oxígeno e vai no gastando. Aquí remata a sección de experimentos. Se si queredes aprender máis experimentos, visitade a nosa web do colegio ou a nosa conta de Facebook. CI Plurilingüe Santa Rita. Até a próxima! E despois de aprender moito de ciencia Imos cun tema de actualidade uh, win, lose, me... O tema de hoxe Homens e mulleres Están capacitados pa facer o mesmo? Uh, si, the... sí, porque deben facer as mesmas E cousas e poder facer o mesmo. Eu non estou de acordo porque os, os homes fan unhas cousas que fan mellor que as mulleres e as mulleres fan cousas mellor que os homens. Por exemplo, traballar nunhas cousas, facer as cousas da casa ou buscar traballos. Eu opino que non porque os homens poden facer as cousas da casa e o traballo é Hai mulleres que tamén traballan en camións, en construccións, etc. Pero as mulleres fan mellor outras cousas que non traballar en camións ou, ou ese tipo de cousas. Pero as mulleres que cousas poden facer? As cousas da casa axdálos os homens a facer algunhas cousas ou os homes as mulleres axudarse. Eu penso que os homes poden... Axudar ás mulleres, eh, pero ás mulleres algunhas cousas aos homes non. As mulleres poden facer as cousas da casa, limpiar e facer, e facer cousas que non poden os homes. E os homes poden hacer construccións. Os homes poden facer construcións. Limpiar, cuidar as bebés e outras cousas que tamén poden facer as molleres. As molleres poden facer tamén as cousas que poden facer os homes. Eu penso que os homes poden facer outras cousas e as molleres outras cousas distintas. Como, por exemplo, eh, as molleres poden facer mellor a cea e eh, tamén... Os homens facen mellor as, as obras ou outro tipos de cousas, pero tamén as mulleres poden tamallar no ese tipo de traballos. Pois eu non estou de acordo, eu creo que as mulleres poden facer... Eh... Construcción todo tipos de traballos que poden facer os homens. Porque aquí, aunque se xamos de distintos xéneros, aos traballos os podemos facer igual. Bueno, aquí deixamos o debate, porque poderíamos estar falando unha semana anteira e non poñernos de acordo. Agora, de parte de Galdiño, unhas recomendacións de música, cine, xogos e libros para o Nadal. And and en música recomendamos a Sofía Espiñeira, co seu disco A la onda Groman as Ervas. Durante o mes de novembro estivamos traballando unha canción deste disco, concretamente non teño medo. E tamén fixemos un videoclip contra a violencia de Xénero, que en breve sairá a luz. En canto á música, recomendamos o libro do noso amigo Paco Nogueiras, Radio Bule, Bule. Que películas nos recomendas cheas de emocións e sentimentos? Recoméndovos Wonder e Coco. Durante o mes de novembro tivemos os recreos científicos. Nos que participaron nenos e nenas. Se querede saber máis sobre mulleres científicas da historia, recomendamos Mujeres de Ciencia, escrito por Rachel Ignatowski, Editorial Nórdica. E non vai ser todo ler, tamén teremos que xogar coa ciencia. Para iso recomendamos dous xogos, La Ciencia del Agua, de Ciencias for You, e Ciencia de la Cocina, Ciencias for You. E... Para que disfruten os pequenos, recomendamos Minilibros Imperdibles, editorial Calandraca. Tamén temos Las princesas tamén Usambotas de Montaña, autora Carmela Laviña, editorial Obelisco. E para aprender cousas sobre o apalpador, recomendamos Antón e o apalpador, escrito por Manuel Castro e Mar Ameixeiras, editorial Barafunda. E para os lectores de 6 a 9 anos recomendamos o libro de Wonder. Wonder, todos somos únicos. Autor: RJ Palacio. Editorial: Nube de tinta. E tamén recomendamos Pipi medias longas. Autora: Astrid Lindgren, Editorial Calandraca. Outro libro interesante para lectores de 6 a 9 anos é Topito Terremoto, autora Ana Llenas, Editorial Beascoa. E xa para os lectores de 9 a 12 anos temos a abuela Gánster, autor eixada. David William, Editorial Montena Tamén a señorita Babel Autora, Ledicia Costas Editorial Xerais Por último, Escarlatina A cociñilla de Funta Autor, Ledicia Costas Editorial Xerais e Idioma Galego Esperamos que vos gusten as nosas recomendacións Desfrutado do Nadal